Майор був певен, що її кинули десь поруч, і це припущення блискуче підтвердилося. У кущах метрів за двадцять лежав товстелезний дрючок, явно закинутий сюди зловмисником. Микола Пилипович обережно взяв до рук свою знахідку та замислено гмикнув, побачивши яскраві немов з підручника сліди крові, та налиплі волосини на товщому кінці. Це, виходить, колега ще непогано відбувся після такої примочки. Картина потроху вимальовувалась. Петро стояв на межі світла і темряви. Це помилка – стояти на межі світла і темряви? І вона дорого коштувала лейтенантові. З темряви підібрався хтось із дрючком, від дверей клубу лунала музика – тому почути його ходу було неможливо. Рука була явно досвідченою. Шпанюк бив би зверху, а тут мітили горизонтально трохи вище шиї. Грамотно. Потім лежачого гамселили ногами, це вже по-аматорському. Били прямо тут, біля клубу. Така сцена мало кого здивує на танцях. Ну, а тоді затягли в кущі, та кинули, або лейтенант сам відповз. Характер слідів не давав підстав для однозначного висновку. Що сказати? Не буде розслаблятися на завданні. Професіонал ніколи не затримається на межі світла і темряви. У такій ситуації людина не бачить нічого, а сама є прекрасною мішенню. «Дядечко вчений!» Микола Пилипович обернувся і сховав руку з дрючком за спину. До нього бігцем поспішала Леся, парторгова донька. Дисциплінований батько виконав свою обіцянку. І, судячи з занепокоєного дівочого обличчя, встиг повідомити її про все. «Що з ним?» Здрастуйте. мене Микола Пилипович звать», – нагадав майор. «Ага», – Дівчина навіть не знітилася, настільки була стурбована. «Миколу Пилиповичу, його сильно побили?» Майор красномовно витяг з-за спини дрючка. Дівчина витріщила очі. «Оцим? Жах який!» Безпосередня поведінка дівчини свідчила на користь її непричетності. Але це ще вимагало перевірки. «От ви мені і розповіш. «Розповість? Фу, розкажи!» «Ти ж з ним була?» «Я була», – Леся звела брови, вагаючись. «Ну, розказуй». І дівчина наважилась. «Ми танцювали, а хлопці його покликали вийти. Ну, розбиратись». «Хто то ми танцювали?» «Ну, я з Петром» і ще там дівчата. «А хто покликав?» Леся знову завагалася. «Вони не билися?» Він повернувся хвилин за п'ять, казав, що все добре. «Хто покликав?» «Ну, Колька Причепа, потім Віталька Бурдейний, Микола тракторист з хутора. Я більше не пам'ятаю». Дівчина помітно хвилювалася, і майор не давав їй навіть секунди на роздуми. «Ти говоріш, він вернувся?» «Ну так, хвилин за п'ять. А потім?» «Ми знов танцювали, а потім танці закінчилися, він вийшов, а я залишилася». «Зачим?» – майор піймав у приціл своїх очей обличчя дівчини – і чи то від цього, чи від чогось іншого, дівчина знітилася і замовкла. «Зачим ти залишилася?» Дівчина почервоніла. Вона безпорадно стояла посеред вулиці, зворушливо притискаючи до грудей якогось невеличкого вузлика. Але жодна струна жалю не забриніла у залізобетонній майоровій душі. «Петро пішов домой. Ні, він обіцяв зачекати мене біля клубу. Я вийшла, його нема. Думала він, ну, думала, може, не дочекався. Ти нічого не слышала, поки була в клубі? Ні, дівчина знову густо почервоніла. А Еті, котриє з Петром розбирались, вони в клубі осталися чи вийшли? Леся наморщила лоба. «Не пам'ятаю, що ти робила в клубі?» «Ми... ми з дівчатами розмовляли...» «З ким розмовляли?» Дівчина знову замовкла, і майор вирішив змінити тактику. «Я для чого питаю?» «Хто ще був в клубі? Може, він хлопців помітив? А може, чужих кого?» «Наталка!» «Наталка з пошти!» Зізнання важко далося дівчині, і майор відмітив цей факт для себе. «Добре, можеш бути свободна!» Він розвернувся рвучко, але не врахував, що дівчина не на допиті, та й він не у себе в кабінеті. Обвинувальний фінал розмови не вдався, бо Леся обійшла майора збоку і все зіпсувала». «Він у лікарні?» «Що?» «Ну, Петро, він у лікарні?» «Та ні, дома спить». Обличчя дівчини прояснилося. «Так він живий?» Тут навіть тренована майорова воля дала тріщину. Він посміхнувся і подивився в наївні очі дівчини майже лагідно. «Живий, живий, тільки той!» Він обвів пальцем навколо свого обличчя. «Попортили чуть -чуть. «Я вас дуже прошу!» Леся простягнула майорові вузлика, якого весь цей час тримала в руці. «Передайте йому, будь ласка, від мене!» «Що це?» Дівчина зашарілася. «Це я тут спекла трошки!» і тицнула свою передачу прямо до майорових рук. Микола Пилипович роздивився краєчку апетитного пиріжка, що визирав з вузлика. «Бач, молода дівчина, а як за хлопцем упадає. Пече йому. Що-то воно село. Міські вже такими не бувають. Це щоб якась міська сама до плити стала. Хай там хоч триста разів кавалер подобається. Все-таки є ще правильні люди». «Тільки подивіться, хай він обов'язково з'їсть!» Микола Пилипович іронічно скривив губи.